Писмо номер 14 Една сестра писа до учителя, че минава през големи мъчнотии и той и отговори следното. Там, където са най-големите мъчнотии, там е Господ. Човек да не се съблазнява. Там, където са най-големите радости, Господ се прославя, а където са мъчнотиите, там Господ работи за човека. Ще се оправят вашите работи. Господ ще ви избави ще победи.